Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad barik ma ba'du Fa qulu bi lamna rahim wa nasri innal insana la fi khusr ila alladhina amanu wa wa tawashaw bil wa tawashaw sabr sanaq Allahal azim Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yardami sufihi 'ilman sahara Allahu il jannah wa kama okay, qala sallallahu Alhamdulillah kita berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu masih lagi beri kesempatan untuk kita meneruskan pengajian kita. Okay, kita buka Kita Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Maka surat 45. Khamisan Mazaya Mazaya Al-Mazhab Ataupun Mazaya Al-Mazhabi Keistimewaan Keistimewaan Mazhab Jadi mazhab kita ni istimewa Kita kena tahulah keistimewaan mazhab kita Dan kita kena Mempertahankan mazhab kita Yang tazu mazhabuna Asyafi'i Bimazaya Kathiri Ratin Nazguru Minha Wam <San> menjadi cemerlang Mazhabuna mazhab kita Ash-Syafi'i Bi mazaya dengan kesetiaan-kesetiaan Kasih rautin yang banyak Nazguru kami akan Nyatakan minha daripadanya Yang pertama Ia'tina'a muassi'ihi Rahimahullah Ia'di ya, ya Imam Syafi'ilah Berpegang dengan biddalilil <San> Dengan dalil kitab dan sunatan kitab dan sunnah, wa asar'an dan asar asar. Asar, -asar ni adalah kalau kalau para sahabat, ijma para sahaba lah. Hatta tatalam mazalai yadi imam dari al-hijrati Malik bin Anasin, sehingga beliau yang imam syafi'ilah belajar di bawah imam darul hijrah iaitu imam Malik bin Anas atau dalam mazhab ala yadaihi dan belajar kepadanya Imam sunnati Imam Sunnah Al-Imam Ahmad ini Bani Hambalin Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik dan Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i. Jadi mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad ataupun mazhab Hambali dia ada silisilahlah lantayan ada hubungan. Maknanya Imam Syafi'i kita belajar dengan Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menjadi murid kepada Imam Malik. Dan menjadi guru kepada Imam Ahmad. Kemudian sebenarnya panjang cerita tentang Imam Syafi'i ini. Saya, kita ringkaskan je Saya dah cerita banyak kali dah. Imam Syafi'i dia belajar juga dengan anak murid kepada Imam Al-Narifah. Iaitu Muhammad bin Hasan al Ashaibani. Dan banyak lagi orang dia belajar wataabi yuha ala zalika immatul madhhabi hatta sarra minhum kibarul huffaz kal baihaqi wa ibnu hajar asqalani wa qadamu bi khidmatil madhhabi bil adillati nafsiyati ghayatul khidmah bal huffaz asy syafi'iyah min dan orang-orang yang mengikutinya yang demikian itu daripada imam-imam mazhab sehingga menjadilah sebahagian daripada pengikut-pengikut tersebut kufas-kufas yang besar, yang hebat seperti Imam Bayi Hakim, Imam Hajar sekarang ni kemudian mereka telah berdiri di dalam memberi khidmat kepada mazhab dengan apa ni, dalil-dalil dengan uh, khidmat yang yang yang yang mantap lah, yang unggul. Bahkan para para hafaz, uh, hafaz ni di, di sini maksudnya hafaz hadis yang hafal ratus ribu hadis lah. Yang hafal tiga ratus ribu hadis ke atas tu dipanggil hafaz. Ini bukan hafiz Quran macam kita ni. Ini hafal hadis. Quran dia dah hafal lah, dia hafal hadis tiga setengah halaman kata 300 ribu ke atas kalau 100 ribu muhadis kalau 300 ribu hufaz kalau hakim 500 ribu ke atas imam bayi haki iman ini para-para muhadisin para hafaz, hufaz, hufaz yang besar jadi dia orang ini mengikuti mazhab syafi'i dan membantu mazhab dalam mengembangkan mazhab dan menyediakan mengumpulkan dalil-dalil untuk mazhab dan boleh dikatakan separuh daripada para-para khufaz ulama' daripada zaman itu sampailah sekarang, separuh daripada mereka semuanya bermazhab syafi'i. Itu antara kelebihan kestimewaan mazhab kita lah. Maka kita punya mazhab ni dianuti oleh ulama'-ulama' besar. Di kalangan ulama' hadis, ulama' yang lain-lain lagi. Jadi, yang mengaku konon-konon alih hadis tu tak nak ikut syafi'i itu, porah Orang yang mukmin besar punya kan. Imanaja sekali itu Amirul Mukminin fil hadis. Siapa boleh lawan? Amirul Mukminin fil hadis. Semua kufas kufas ni boleh sebut dua saja. Hmm, kalau saya nak sebut semua nanti kan tak cukup sampai pukul empat, pukul tak habis. Jadi semuanya ikut Mazhab Syafi'i. Ini baru. Satu hadis, satu hadis muntah 40 empat puluh muntah Ahli hadis tak ikut Mazhab. Yang kedua Ia'atina muazizihi rahimahullah Bi asnafil qiyasi Wa asasil istimbati Lati maharafiha Al-imam Abu Hanifah Wa ashabuhu Wa kana awal man sanafa Fi ilmi usulil fiqh Thumma kana Min ashabihi Man wadhafihi Al-maraji' al-kabirah Al-ra'isah kal imamain al-juwaini wal-gazali wa'irihimah jadi Imam Syafi'i ini pengasas kepada ilmu usul fiqah yang ditulislah dalam kitab dia iaitu Al-Risalah kebanyakan para-para mustahid yang sebelum Imam Syafi'i pengasas-pengasas mazhab dia hanya mengeluarkan mazhab dia dalam bentuk hukum fiqah yang telah siaplah. tetapi Imam Syafi'i dia mengeluarkan dulu formula-formula macam mana nak mengistimbat Istimbat ni menggali hukum Daripada Al-Quran dan hadis Jadi dia keluarkan dulu formula-formula Itu dipanggil ilmu usul fiqh Itu dipelajari di pondok Ketika kelompat Kelompat ke atas Sebab dia, ilmu dia agak tinggi sikit Nak jadi mustahil Mestilah kena mengasai ilmu usul fiqh Jadi ada Al-Quran kata macam ni Hadis kata macam ni Hukum yang kita keluar daripada Al-Quranah Hadis itu nanti Perlu di uh, Disaring Perlu di apa, Dipakai formula-formula Usul fiqh dulu sebelum kita apa ni, Mengambil terus Hukum daripada Al-Quran uh, Nanti sebab ada kadang-kadang Ayat Quran tu Ada yang umum Ada yang khas Ada yang apa mujmal Ada yang mubayyin, Ada yang kadang-kadang muhkamat Ada yang mutasyabihat jadi ada ada yang lafaz-lafaz yang mustaroh. Jadi ada perintah yang bermakna wajib, ada perintah yang bermakna uh, sunat, ada perintah yang bermakna harus, ada perintah uh, yang ada larangan yang bermakna haram, ada larangan yang bermakna makruh. Ini macam mana kita nak tahu? Ha, itu umur, usul fikih lah yang akan menentukannya. Siapa yang tak belajar usul fikih? dia takkan boleh, takkan faham dia tak boleh mengistimbul hukum daripada Quran dan Hadis dan dia takkan tahu macam mana nak buat kias jadi Imam Syafi'i ini pengasas kepada ilmu usul fiqh dalam bentuk karangan lah mazhab lain tu mungkin imam-imam dia simpan lah benda tu kan rahsia jadi kalau dia dedahkan semua orang kan jadi mustahid jadi Imam Syafi'i ini dengan selambanya mendedahkan dia punya usul fiqh kepada seluruh dunia jadi semua orang lepas tu tercelik mata dia. Oh. Para-paramu hadisin di Baghdad. Mereka kata sebelum kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad. Kami seperti eh, orang ah, singa yang tidur. Walaupun kami memiliki hafalan-hafalan hadis yang ratusan ribu. Tapi kami tak tahu nak buat apa dengan hadis tu. Tak tahu macam mana nak keluarkan hukum daripada hadis-hadis yang kami hafal. Tetapi setelah datang Imam Syafi'i ke Baghdad. Maka beliau telah mendedahkan ilmu usul fiqahnya. Dia kisah dia macam ni, ada satu orang muhadis nama dia Abdul Rahman Ibn Mahdi. Dia telah tulis surat dekat Iman Syafi'i. Dia kata, Wah, wahai Syafi'i, macam mana aku nak keluarkan hukum daripada hadis-hadis yang banyak sangat. Aku dah hafal tapi aku tak tahu mana satu hadis-hadis kata macam ni, jika hadis, -hadis ni kata macam ni, mana satu yang nak dipakai, mana satu yang nak dilakukan. Maka Imam Syafi'i pun jawab surat dia dengan menulis semua. Dia punya usul-usul fiqah dia, formula-formula untuk mengeluarkan hukum daripada hadis-hadis dalam Al-Quran. Kemudian daripada situlah Imam Abdul Rahman Mahdi pun menyebarkan ilmu itu. Akhirnya Imam Syafiq ialah yang mendapat nama. Maka semua para-para muhadisin di Irak seperti bangun dari tidur. Singa yang bangun daripada tidur. Ketika itu, maka ramai lah para-para muhadisin yang boleh memahami hadis dan hukum. Imam siapa? Imam Syafiq? itulah antara keistimewaan mazhab kita. Kemudian di situ para-para ulama-ulama yang lain imam-imam yang lain meneruskanlah, meneruskan mengembangkan lagi ilmu sufikah itu menjadi semakin semakin meluas, semakin meluaskan dan antara yang yang yang masyhur ialah Imam Al-Juwaini dengan Imam Al-Ghazali. Boleh dikatakan kitab apa ni, kitab Imam apa ni Al-Juwaini tu, namanya Irsyad dan Burhan Imam Ghazali Al-Mustasfa itu boleh jadikan rujukan bagi semua ulama yang mempelajari mazhab Sufik. Kaum <Sessizuk> mazhabihi wastan baina ahli ar-ra'yi ahli hadis Jadi Imam Syafi'i ini dia ni tengah-tengah. Dia tidak terlalu jumud, terlalu sempit hadis saja ataupun macam mazhab apa ni mazhab dia dulu zaman dulu dia ada dua sekolah satu sekolah hadis dia panggil satu sekolah pendapat sekolah ra'i sekolah akal mazhab Hanafi ini dia sekolah ra'i sekolah pendapat maknanya masuk pendapat di sini kias banyak banyak pakai kias sikit-sikit kias sikit -sikit kias pakai logik fikir-fikir adalah sebab itu panjang dia panjang sidera tapi kini bagi dia kesimpulan dan setengah mazhab pula hadis, hadis, hadis, hadis, hadis, hadis, hadis Tanpa ada Kias ataupun penggunaan akal Jadi Imam ini tengah-tengah Dia menggabungkan antara Sekolah hadis dan sekolah Ra'i, sebab apa dia belajar dengan Imam Malik Sekolah hadis, dia belajar dengan Murid Ibu, Imam Abu Nifah, Muhammad bin Hassan Syabani Itu sekolah Ra'i, jadi dia gabung Dua-dua, dia dapat Dia belajar dua-dua ilmu dua sekolah hadis dan sekolah Ra'i, akhirnya dia gabungkan Dua-dua, dia jadikan mazhab Jadi mazhab dia, mazhab kita, tengah-tengah maknanya pakai dua-dua. Itu -dua. jadi mantap. Yang keempat, kasratul mujahidin min al-ulama'i allazi khadamul mazhab wa nasharuhu fi kulli makanin. Kal 'Aizzi ibn Kal ibn 'Abrish salam wa Ibn al-Daqiq wa Taqiy subki wa Suyuti Ini antara ulama-ulama yang yang bertaraf Mustahid juga Yang berkhidmat di bawah mazhab syafi'i Mereka ni dipanggil mustahid mazhab Ini yang disebut apa orang je Izzuddin Abu Salam Ibn Daqir A'id Ibn Suhiti Ibn Suhiti sebut empat Sepuluh ribu ada Itu pun zaman Ibn Suhiti Kalau zaman-zaman zaman sekarang tak tahu berapa puluh ribu Ibn Suhiti sekarang yang dah bahas sebelum ni kan Yang kusrat sebelah 44 tu tabaqatus syafi'ah di kubroiman tajdidin subkito dalam tu ada dia kurang 8 je tu 10000 ulama yang bertaraf mujtahid bermazhab fi itu baru kurang 8 sekarang kurang ke 15 tak campur lagi kurang kan ha kau mujtahid kan mujtahid bulan 11 Kasratul kutubi allati al alulama'u fi tahqiqil mazhabi wa tadlilhi wa taysirihi litullabi fi kulli qarnin 'abara al'asuri Kitab banyaknya kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama di dalam mentahqiqkan mazhab dan membuat dalil ataupun meringkaskannya untuk pelajar-pelajar yang belajar fiqh mazhab Syafi'ilah pada setiap kurun sepanjang masa jadi antara mazhab yang paling banyak kitab-kitab fiqh ni mazhab Syafi'i. Kat bilik saya tu tengok tengoklah itu pun baru berapa peratus je saya beli. Tak duit tak ada kalau ada beli semua. Jadi banyak kitab-kitab ilmu fiqh ni antara kitab yang paling banyak. Kemudian yang keenam, wafratu itba'i <tuh> fi kulli makan. Banyaknya melimpah-limpahnya pengikutnya pada setiap tempat. Di fa'um muntashiruna fil buldan min an indonesia tu dia mereka itu uh, tersebar di negara-negara antaranya indonesia, malaysia ha, tu dia bangga sikit tu nama malaysia ada dalam kitab ni ya Allah fa malaysia ini bahagian timur mururun bisibhil farat india dan sebahagian apa ni daripada India bagian selatan India tu banyak mazhab syafi'i. bagian selatan India tu mazhab eh mati Karela, Malabar, Karela tu banyak India di bawah tu mazhab, mazhab syafi'i. Yang utara sana tu tengah-tengah banyak Hanafilah. summa biladu Faris, Parsi, wal Iraq, Iraq, wasyam, Syam, Syam sekarang Syria, wal Khaleej. Wah oh, tak tahu ke mana. Sommal Hijaz kemudian sebahagian di Arab lah. Ada juga yang berada Syafi'i. Wahadramaut di Hadramaut lah. Wal Yaman di Yaman. Junuban di bahagian uh, Selatan. Sommal Misra kemudian Mesir. Wabadus sawahilil ifriqiyah. Asyariqiyah urban. Sebahagian daripada apa ni, sawahil ni. Kita panggil pinggir. Afrika. Afrika. Uh, Afrika belah apa apa ni timur orban ni sebelah barat. Afrika ni di belah ne Belah barat tapi yang yang permasalah itu kebanyakan yang sebelah timur Afrika tu yang belah-belah Somalia, Mali, belah belah nilah yang sebelah apa ni uh, timur Afrika bukan belah belah pinggir timur di timur Afrika punya benua tu kan ada besar. Jadi yang bahagian sebelah timur tu. Faham eh? Yang ketujuh kaunul mujaddidi allazi yati ala ra's kulli qarnin mazhabuhu syafi'iyyun ghaliban fal imam syafi'i mujaddid li qarni thani jadi maksudnya sini setiap tahun tu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan para-para mujaddid setiap kurun kurun ni 100 tahun lah setiap 100 tahun tu Allah kan dalam hadis Nabi kata Allah akan datangkan bangkitkan seorang mujaddid mujaddid ni maknanya pem, pembaharu bukan pembaharu membaharukan agama maknanya dia mem membaharui semangat di dalam apa ni memperjuangkan agamalah bukan agama itu tak perlu diperbaharui agama itu dah, dah sempurna sempurnalah cuma dia setiap 100 tahun satu kurun kan, 100 tahun jadi kurun yang pertama itu apa ni khalifah Umar Abdul Aziz dan kurun yang kedua Imam Syafi'i sendirilah kemudian wa Abbas ibnu Surais Mujadid di salis kurun ketiga Abu Abbas ibnu Surais Denis an-Qadi Qudah Malak Syafi'i. Kemudian wa Abu Thayyib Sahlun al saluki di kurun yang keempat. Kemudian Abu Hamid al-Ghazali, Imam Ghazali pada kurun yang dilhamis, kurun yang kelima. Wal Fakhr Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi pada kurun lisadihi bagi bagi kurun yang keenam. Wan Nawawi lisabe dan Imam Nawawi pada kurun yang ketujuh. Ah nampak tu. Tak kenal sampai Imam Nawawi. Walil, wal asnawi ada kata isnawi ada kata asnawi lisamin pada murun mur yang ke-8 wa hajara al-asqalani dan ibnu hajar al-asqalani <coughs> ditasyi pada murun yang ke-9 asyuti dan masukuti lil asywi bagi kurun ke-10 ala ikhtilafin wa tafsilin fi dzalik ini hanya pendapat satu pendapat sajalah sebab nanti orang mazhab hanafi marah hati eh sembun kau syafi'i nak bulut kita orang punya mazhab pun ada juga mujadid dan begitu juga mazhab-mazhab yang lain lah tapi di Malaysia ni ada seorang nak jadi mujadid hmm. tengoklah lah dia itirah tu tidak, tengok tunggu dia mati tu kalau masuk dalam kita kita dia itirah lah tu <laughs> kalau tak ada, pora <laughs> ok cukup kita akan masuk Bapak Tohara pada eh ada lagi pula lah oh, dia ada satu lagi bab lagi, Mabadi Mabadiq apa ni dia panggil permulaan apa ni ilmu fiqah dalam sebelum kita mempelajari membelajari kita perlu tahu dia punya apa ni sepuluh perkara tu biasanya sepuluh oh, itulah sepuluh minggu oh, depan lah cukup masa ke panjang ya wah oh. <laughs> di sini asas-asas <coughs> ilmu fiqah itu ada sepuluh ringkas ya yang pertama tu apa ni? Tarif dia. Apa tu ilmu fikah? Ilmu fikah ialah uh, Imam Suki telah mentarikannya sebagai ala ilmu bil ahlam syar'iyyah al-amaliyyah al-muktasabu min adillatuh al-tafsiliyah. Satu ilmu mengenai hukum-hukum syariat yang berbentuk amali yang dikerjakan atau ah dikerjakan, pula, yang di apa, didapatkan, yang dinukilkan, yang diperolehi daripada dalil-dalilnya secara terperinci itu dipanggil muftah. Bila orang tanya apa tu fuqah tu apa? Ha. Fuqah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum dia. Ada tu, satu. muka surat surat 47. Ha. Nombor 1 tu. Hadduhu ataupun dalam kurung ta'rifuhu. Ta Ta'rif dia putang definisi ilmu fiqh. Arafahul Imam as Imam Subki telah mentakrifkannya bahawa Al-ilmu fiqa itu adalah al-ilmu satu-satu bidang ilmu bil ahkami, -ahkami syariati Syari'iyati ilmu mengenai hukum syariat al-amaliyati yang berbentuk amali lah ha, dia bukan teori dia matulah sudah, sudah dia berbentuk amali lah al-muktasabuh yang diperolehi min adil adillatiha daripada dalil-dalilnya daripada dalil-dalil itu bahas, pembahasan dalam ilmu usul fiqalah Quran hadis ijma ah, qiyas dan sebagainya at-tafsiliyati yang terperinci yang kedua maudu'ahu maudu'ah dia subjek dia apa dia atau sasaran dia apa dia afa'alul mukallafin perbuatan-perbuatan mukallaf kita lah jadi kita mempelajari ilmu, -ilmu jadi yang menjadi sasaran ni kita lah kita lah belajar kita kena amalkan lah samaratuhu hasilnya ataupun faidatuhu atau faidahnya imtisalu awamirillahi wa wajnabu nawahihi wahiyah haqiqatul taqwa wabihah tahsulus sa'adatul imtisal ni maknanya melaksanakan, menyempurnakan ataupun melaksanakan awam perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahihi menjauhkan diri ataupun uh, menjauhkan istinab, menjauhkan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, wahiyah haqikatul taqwa, dan dia adalah hakikat taqwa, wabihah dan dengan dengan ilmu tersebut, tahsulus sa'adah, akan terhasillah kebahagiaan darain dua tempat yaitu dunia dan akhirat Fadluhu adapun ke-64 fadluhu kelebihan ilmu fiqh. Dalatil ayatu wal hadisu ala annahu afdalul ulumi ba'da ilmu tauhid. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis menunjukkan bahawa ilmu fiqh ni adalah yang afdal selepas ilmu tauhid lah. Tauhid lebih penting, akidah kan. Ha kita beriman, beramal soleh kan. jadi Iman dulu iaitu Tauhid Kemudian amal soleh itu mestilah ah, Dipelajari ataupun dapat diamalkan Dengan belajar ilmu fiqah Tidak macam nak amal soleh, macam mana nak semayang Kau tak baca fiqah Nisbatuhu nisbatnya Nisbat ini kaitan dia lah Yang tersibu ataupun sandaran dia Ila ulul syariah kepada ilmu syariah Wa Wadahu Orang yang meletakkannya Siapa yang Membuat ilmu fiqah ni lah Al-aimatul mujtahidun iaitu imam-imam mujtahid. Nah, bukan yang membuat syariat, yang buat syariat ni Allah dan Rasul. Cuma yang meletakkan ilmu fiqh ni yang apa? Menyusun ilmu fiqh ni siapa? Ialah apa ni? Imam-imam mujtahid. Wa awwalul man alafa fihi imla'an huwal Imam zaid bin Ali bin Husain. Orang yang pertama mengarang kitab yang dalam tu semua hukum-hukum fiqh saja iaitu Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib cucu kepada saya nak ambil tariklah cicit radhiyallahu anhuma ajmain wa awwalun allafa fihi talmizu al-imam abu hanifa an-nu'man taala dan kemudian yang mula-mula sekali yang mengarang selepas itu selepas dia ni adalah imam Abu Hanifah iaitu pengasas mazhab Hanafi yang mana beliau ni merupakan anak murid kepada imam Zaid bin Ali dia lahir dulu dia lahir tahun 80 hijrah imam apa ni abu hanifah lahir tahun 80 hijrah meninggal 150 hijrah imam syaib imam syafi'i pula lahir 150 hijrah maknanya ulama kata tahun yang sama imam abu hanifah pengasah mazhab hanafi tu meninggal tahun itulah imam syafi'i lahir dan ada setengah ulama kata pada hari yang sama ha, jadi dia ada sedikit apa apa ni mazhab hanafi dengan mazhab syafi'i dia ada macam ada apa clash sikit lah jadi setengah-setengah yang ekstrim lah yang agak-agak ekstrim ni dia kata tengok imam kau imam kita ketongan mati baru dulu berani lahir hmm. lepas tu imam penghigus kata ah imam kau dengar imam ketongan lahir lah, penakut tu mati <laughs> ini apa ada sedikit apa ni tak asub dengan mazhab lah sampai zaman imam faqadah al-razi tu sampai berbunuh-bunuh antara mazhab bila negara Ma'un Nahar tu yang asalnya dikuasai oleh ataupun diamalkan penduduk-penduduknya Mazat Hanafi Tapi selepas tersebarnya Mazat Syafi'i, akhirnya sikit-sikit dia masuk masuk Dia menukarkan orang tu daripada asal Mazat Hanafi, tukar masuk Syafi'i Akhirnya dia orang geram berperang, bergaduh sampai bunuh-bunuh ha, Kita jangan lah ha, Itu yang ekstrim kan ini apa ni mazhab-mazhab ni hanya macam satu acuan saja satu, satu platform untuk kita jadikan sebagai panduan untuk kita beramal. Maksud kita nak supaya Allah redha dengan kita masuk syurga tu aja. Jadi kita takkan pasal mazhab orang tu nak sembahyang kunut ke tak kunut, nak duduk macam mana ke dia nak letak tangan kat mana ke, kita nak bergaduh kat apa. Kan? Kita amalkan mazhab kita, dia amalkan mazhab dia sudah. Allah pun tak perlukan pada kita punya ibadah pun. Tujuan kita ibadah ni untuk menyukarkan Allah Subhanahu SWT tapi kita bergaduh pula lah. mazak ku betul, mazak ku betul ini satu kejahilan kemudian yang ketujuh ismuhu, nama bidang ilmu adalah ilmu fiqh atau ilmu al-ahkam al-syariah atau ilmu halal wal-haram, atau ilmu al-fiqh al-asgar, atau furang al -din. Antara nama-nama lain bagi ilmu fiqh adalah ilmu hukum syariat, ilmu halal dan haram, ilmu fiqh asgar. Dia ada dua. Satu fiqhul akbar, satu fiqhul asgar. Kalau fiqhul akbar tu, yang besar berarti tauhid. Kalau fiqhul asgar, ini cabang dia lah. Al ataupun cabang agama. Kalau usuluddin itu nanti tauhid. Kalau fiqhul akbar itu yang besar berarti tawheed. Istimladuhu minal kitabah sunnah walajma' walqiyas. Jadi dia di, dikualikan dengan uh, kitab Sunnah Ijma Nahi atau dia punya dalil-dalil lah atau rujukan-rujukan dia. Kemudian yang ke sembilan, syari hukum syarik fihi. Hukum-hukum yang hukum-hukum yang dibuat oleh syarik dalamnya adalah yang pertama Wujubul lain iaitu farduain. Fi al allati alati tatawafu 'alaih, syahadul ibadati kat-taharati, wassolat, wassimah, wassyaitul muhammadi, kabiyan nikah wal wajibul kifayahi fi zada ala zalika ila bulughul matabatil fatwa annadbu fi ma zada ala matabil fatwa jadi dia ada inilah mana tu apa ni hukum untuk mempelajari muftah ni dia fardu'ain kepada orang yang mana yang dia wajib untuk melaksanakan ibadah badas seperti puasa dan sebagainya maka dia wajiblah belajar tapi kalau Uh, yang nak ambil uh, mengetahui atau menjadi mufti bagi dia apa ni fatuqiyah mana dia nak tahu semua hukum walaupun kadang-kadang dia pun tak mengamalkan hukum itu lagi tapi untuk menjadi mufti bagi dia fardu kifayah Maksudnya tak tak perlu semua orang. Kemudian sunnah kalau uh, dia ingin apa ni menambah lagi kepada martabat fatwa malah yang ke-10 masalah-masalah masalah masailuhu qadayaahu allatiy wasufiha kasira jadi permasalahan yang dibincangkan dalam ilmu fiqh ni semanyaklah seperti tohara, syarat solat mandi wajib dan sebagainya semua yang berkaitan dengan apa ni hukum-hukum zahir itu dibahas dalam ilmu fiqh wallah malam ngam-ngam pas tengah cukup eh Lepas tu nanti ada bab yang dibahas tentang tentang hukum syariah apa tu, jenis-jenis hukum, haram tu apa, halal tu apa yang seperti antara yang saya bahaskan telah ada makruh tanzih, makruh tahrim dan sebagainya apa tu, kalau antara fardu, wajib, sunat, ab'ad sunat, aiad sunat, muakkad, ghairu muakkad, al mustahab dan nawafil apa tu dia. Itu mengenal dulu nama-nama hukum sebab apa itu akan dipakai nanti dalam semua bab. Dia kata yang ni mustahar, Jadi apa mana mustahar tu? Yang ni makruh tanzih, apa mana makruh tanzih tu? Kita ketahulah dia punya istilah-istilah hukum yang akan dipakai dalam apa ini, kitab fiqah. Itu kita sambung ke hadapan, kemudian baru kita masuk, kitab-kitab Tuhara. Lepas asal nanti kita ada hadis 40 sekejap dan uh, sementara ini kita tanggunghu majlis kita apa yang baik itu daripada Allah taala tidak baik itu kelemahan saya lah saya minta ampun dan maaf serta maaf untuk muslimin dan muslimat mudah-mudahan Allah sembah bagi taufik dan bagi kita faham sampaikan dan tutup majlis dengan kafarah majlis subhanallah bihamdika shallallahu la ilaha illallah nastaghfiruka wa atuubu ilaik subhanarabbika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh